Blanda och hör Musiken Känn i ditt hjärta Rytmiken Tänk ingenting Bara dansa och Lä men en ord Vaggar vi vill och långt den flicka vara Allt kan jag inte förklara Men Kyrk Kyrk a <laughs> Or, bara blunda och hör musiken, känn i ditt hjärta rytmiken. Tänk ingenting, bara dansa och le som en ros. Vaggar vid en mjuk och lugn flicka var. Evertob tillsammans med sin dotter Elinor i valsen Elinor dansar. Och Evertob själv är inte mycket för förbud. Det finns alltför många förbud och restriktioner som inte kan motiveras med förnuftsskäl, säger stadsrådet Gunnar Danielsson. Han vänder sig mot en reglementeringsmentalitet som enligt hans uppfattning råder i Sverige. Talet väcker en livlig debatt där det skapas ett nytt politiskt uttryck. Krångelsverige. Svenska idrottsförbundet meddelar i mars sina domar i den så kallade proffsrefsten. Nio av Sveriges främsta löpare fälls för att de i samband med tävlingar har tagit emot otillåten ersättning och därmed brutit mot amatörreglerna. Tre löpare diskvalificeras på livstid, Arne Andersson, Gunder Hägg och Henry Kälane, men han har redan för länge sedan slutat att tävla. De första Europamästerskapen i friidrott efter kriget hålls på Bisslet i Oslo. De svenska herrarna vinner inte mindre än 11 guldmedaljer. Att Lennart Strand vinner 1500 meter och Håkan Lidman korta häcken är väl väntat. Men 31-årige Anton Bolinder vinner överraskande höjdhopp med 1,99 och Allan Lindberg segrar i stav med 4,17, svensk rekord.